Розділ сьомий. Пірати. Байдужі до спеки Джеймс Неттл поспішав до плантації полковника Бішопа. Якщо коли-небудь була створена людина для швидкої ходи в жаркому кліматі, то цією людиною був Джеймс Нетал з коротким худим тулубом і довгими кістлявими ногами. Джеймс здавався таким висухлим, що важко було повірити, щоб у ньому ще залишилися якісь життєві соки. А проте соки ці, напевне, ще були. Бо коли він підходив до табору, де жили невільники, з нього градом котився піт. Біля воріт він замалим не наскочив на наглядача Кента, присадково туклишоного тварюку з руками Геркулеса і щелепами бульдога. Я шукаю лікаря блада, випалив нетал, ледве переводячи подих. Чого поспішаєш? накинувся Кент. Який біс тебе колошкає? Близнята? «Ага, Та ні, ні, ні. Я, я не одружений. Це це мій двоюрідний брат, сер. Що з ним? Він занедужав, сер. Враз збагнув, що сказати, нетал, скориставшись із слів самого Кента, який підказав йому привід для розшуків Блада. «Лікар тут?» «Он його, халупа!» – недбало вказав Кент. «Якщо він не там, тоді шукай десь в іншому місці». І Кент пішов. Ця тварюка завжди була похмурою і брутальною. Для нього мова на гая була звичайнішою, ніж звичайна людська мова. Коли наглядач пішов, Нетал провів його поглядом і кинувся у двір до Блада. Та лікаря вдома не було. Розважлива людина, можливо, сіла б і зачекала, розуміючи, що це, зрештою, найшвидший, найнадійніший спосіб. Але Неталу бракувало розсудливості. Він вискочив з подвір'я, якусь мить покрутився на місці, Вибираючи напрямок і нарешті, вирішивши закраще піти куди завгодно, аби тільки не туди, куди пішов Кент, бігцем пустився пересохлою саваною до плантації цукрової тростини, суцільна стіна якої відсвічувала золотом всяй сліпучого сонця. Масив стиглої янтарної тростини перетинали широкі стежки, поділяючи його на великі квадрати. В кінці однієї з цих стежок він помітив рабів, які працювали. Вони байдуже подивилися на прибулого, коли той підійшов. Піта серед них не було, а запитати про нього він не наважувався. Так нетал розшукував Піта майже годину, обійшовши одну за одною всі стежки. В одному місці до нього присікався наглядач. Чого він тут виштається? Нетал відповів, що шукає лікаря Блада. Захворів, мовляв, двоюрідний брат. Наглядач послав його під три чорти і наказав негайно вшиватися з плантації. Блада тут нема. Можливо, він у своїй халупі за частоколом. Нетал ніби помилково пішов у протилежному від вказаного наглядачем напрямку до найвіддаленішого закутка плантації, де вже починався густий ліс. Задушлива спека так розморила наглядача, що він полінувався зупинити нетала. Спотикаючись, нетал нарешті дійшов до кінця стежки, завернув за ріг квадратної ділянки, і там зіткнувся з пітом, який чистив дерев'яною лопатою, ірригаційний канал. Тіло його від пояса до колін прикривали широкі подерті бавовні штани, єдиний одяг – якщо не зважати накрислати солом'яний бриль, що захищав його давно нечесно золотаву голову від тропічного сонця. Побачивши його, Неталу голос подякував Богові і тут таки скрушно виклав сумну звістку. Або він зараз повинен знайти блада і взяти в нього 10 фунтів стерлінгів, або вони всі загинуть. На ці слова Джеремі Піт лише вилаявся. Отака то винагорода за всі страждання. Дурню. гнівно сказав раб. Якщо ти шукаєш бла, то чого ж тут марнуєш час? Я не можу знайти його, пробулькотів нетал, ображений таким прийомом. Він, звичайно, не догадувався, як напружилися нерви Піта після безсонної ночі і тривожного чекання. Я думав, що ти, ти думав. «Що я кину лопату і побіжу шукати лікаря? Боже мій! І в руках такого бовдора наше життя! Ти тут стовбичиш, а час біжить! І що буде, коли наглядач застукає нас? Що ти йому скажеш?» Від обурення унеттала на якусь мить аж подих перехопило і одібрало мову. Нарешті він випалив у відчаї «Я шкодую, що встряв цю халепу! А то ж, клянусь, шкодую!»